Слідчому навіть здалося, що на його неголених щоках крізь щетину пробився легкий рум'янець. Оце так, здивувався співок. Ну, давайте не соромитись, по-дружньому промовив він. Діло таке, житейське, не хлопчики. Так би мовити, між нами чоловіками кажучи, підбадьорив Столяра. Та бувало, чого ховатися. Ну, до чого вам скажу, бридко, туша свиняча, а не баба, Туша та й годі, — повторив Бородій, розпалюючись, — тільки коли очі зальлю. Сам собі слово давав, в останній раз, і гори вона синім полум'ям, а потім минає якийсь час, витрачусь, горло пересихає, терплю день-другий, і ніхто не те, що на пляшку на сто грамів не позичить. От дзвоню їй та йду, як кролик до удава, ще й боюсь, щоб вона не передумала. Знаю, і випивка буде по саму зав'язку, і закусь добра, а іншим разом ще й у кишеню на похмілля тицне. Добре, думаю, не обріжеться мені, якщо іще один раз. Бородій замовк і нищене хилив голову. Співаку було неприємно дивитися на цю порівняно немолоду людину. Столяру руминав 42-й рік, яка сиділа перед ним, ховаючи очі. І все ж п'яничка столяр здавався йому чистішим від тих молодиків масажистів із середньою медичною освітою. Це хоч очі собі заливав перед тим, як обійняти ту гладку Людмилу Йосипівну, що колись дуже давно була стрункою люцією. Ну що ж, а тепер знову про головне, Василю Вікторовичу, нагадав співак, поговоримо про діаманти. «Ви не здогадуєтесь, де вони могли подітися з хати Гальчинської?» «Та я, Боже мій!» – заприсягався Столяр. «Ви бачилися із Людмилою Йосипівною десь з 21 по 23 грудня». «21?» «23?» – перепитав Бородій. «Ні». «А 22?» -го? «Теж не бачив». «Коли ви востаннє були в неї?» «Востаннє?» почухав потилицю, пригадуючи дату, столяр. Зараз точно скажу. В кінці листопада більше не був. У мене під Новий рік роботи під саму зав'язку. План річний горів. Начальство як Сидорову козу ганяло. Ні суботи тобі, ні неділі. Він на мить зупинився, весь вигляд його свідчив про напружену роботу пам'яті. Ні, брешу. раптом мало не радісно вигукнув він. Був я у неї у грудні, на початку, третього числа. Останні вихідни нам дали у старому році. Третього грудня, перепитав співок, ви точно пригадуєте? Точно, у неділю. І більше не було вихідних аж до нового року? Ні. А що ви робили і де були 22 грудня? Мене цікавить весь день, зранку до вечора, строго по годинах. «Не поспішайте, спокійно згадайте». І Бородій почав згадувати, що робив, де був у той четвер 22 грудня. Це була для нього нелегка справа. Весь час він плутався у днях і датах, виправлявся, міняв свідчення і зрештою сказав, «Робіть зі мною, що хочете, але у той передноворічний тиждень і в середу, і в четвер, і в п'ятницю до пізнього вечора – був на роботі. Хіба що в обід гастроном вибігав купити поїсти. Співок згадав розповідь Шумейкової про те, що уже в новому році вона побачила бородія на Бесарабському ринку. Вони мало не ні з носа зіткнулися, проте столяр удав ніби не упізнав її, а відвернувся і швиденько гайнув собі. Хочеш, не хочеш, думалося слідчому, а версія знайома яку можна було розробляти стосовно молодих негідників-масажистів, якби не їхні альбі. «Доведеться», – вирішив він, – «доручити лейтенантові задорожному перевірити слова бородія і уточнити, чи справді столяр має альбі». Вивчаючи похнюпленого чоловіка, який раз у раз пригладжував долоною свій і так рівненький, прилиплий до спітнілого лоба чуб, радник юстиції раптом подумав, а чи не використовувався цей чоловік Гальчинською ще для чогось? Адже для любовних розваг вона мала молодших жеребчиків. Услід за цією думкою народилася інша, яка, здавалося, ніяк не була пов'язана з попередньою. Звідки Гальчинська брала гроші? Пенсія у неї мізерна, інших матеріальних джерел немає. Є тільки одне – дорогоцінності які невідомо як припливли до неї. Багаті коханці у дні молодості, але такими подарунками, як той перстень, що його не могли оцінити в Києві, навіть мільйонери не розкидаються. Дорогоцінності, коштовні прикраси, але діамантами ситий не будеш, не гристимеш їх. Раніше їх треба обміняти на гроші. Хто ж їх продавав Гальчинський? Хто купував? Клубок нерозгаданого, і, можливо, саме у цьому клубку та ниточка, яку вони з капітаном шукають. Сама вона навряд чи продавала б, та ще незнайомим людям. Здавала б у скупку? Теж ні, там вимагають паспорт. Побоялося б, щоб не зацікавились, звідки у неї такі унікальні антикварні кустовності. Можливо, доручала саме Шумейкові і цей спільний інтерес? склеював їхню дружбу, а всі розмови релігійної лікарки про спасіння душі – то лише камуфляж. Петро Якович вирішив ще раз допитати Шумейкову і спробувати вивідати це у неї, а також поцікавитися з Кубкою, яка якраз міститься в районі Бесарабки. Але якою мірою його міркування можуть стосуватися Столяра Бородія? Він ще раз обвів поглядом Призніченого підозрюваного, який покірно сидів перед ним, якийсь ніби розчавлений подіями, що каменем впали на його голову, і весь час смикав край рукава свого старого ватяника. «Ні», – вирішив співок, – «не доручила б Гальчинська якийсь свій діамант продати цій людині із спитим одутлим обличчям. Це у будь-кого викликало б підозру, і зрештою вивело б на неї». Добре, Василю Вікторовичу, відриваючись від довгого ланцюжка міркувань, перейшов до дальшого допиту радник юстиції. Повертаємось до коштовності Людмили Йосипівни. «Ви заявили, що бачили їх на ній, але вони вас не цікавили, так?» «Так», – радоківнув Бородій, думаючи, що слідчий цілком згодний із його запевненнями. «А мені щось не віриться, що ви такі вже байдужі до краси», – говорив далі Співак постерігаючи, як хмурніє лице підозрюваного. Ви ж майстер і червонодеревник, мабуть, а не просто складач табуреток, ніжок на та проніжок. Як же ви не захоплювалися такою красою? Та мені, хіба мені, як випив, до них було залью очі і все, що я там бачив. А не доручала вам Людмила Йосипівна продати обручку або камінчик? Ну, віднести до скупки або що... Про всяк випадок, щоб потім не дорікати собі, спитав співок. Ні, хитнув головою Столяр, ніколи такого не казала. Гмм, хмукнув слідчий, добре. Тепер Василю Вікторовичу останнє запитання. Дуже важливе. Напружте пам'ять, згадаєте, і на сьогодні все. Я вас поки що відпущу. Відповідайте, як на сповіді, наче перед батюшкою. Бородій втупив у радника юстиції насторожений погляд. «Скажіть Василю Вікторовичу, чи не говорили ви кому-небудь про коштовності Гальчинської?» Столяр відразу хитнув головою. «Не поспішайте, – попередив співок, – подумайте, згадайте. Не спеціально, а так, випадково, з п'яних очей. Могло бути цілком, десь белкуною, мовляв, є така багатюща жінка, у якої діаманти і різні прикраси. Га, Василю Вікторовичу, пригадайте». «Ні», – твердо сказав столяр, – «ніколи і нікому». «А все ж, нікому не похвалилися, що от маєте знайому, яка завжди пляшку поставить, десь комусь за чаркою, різне говориться за столиком, коли у чоловічій компанії». «Про таке не говориться, як у мене», – похмуро відповів Бородій. «Дайте вашу повістку», – сказав співак, – «щоб вас випустили, а самі ось прочитайте протокол і підпишіть». Радник юстиції – із змішаним почуттям дивився у слід сутулій постаті столяри, який важкою ходою пішов до дверей. Він випростив свої довгі зомлілі ноги під столом. Якщо довго тримати їх в одному положенні, зігнутими, то через хворобу судин, кров у них біжить погано, вони терпнуть і тупо болять. Гнилий осінній вітер проймав до кісток. Сіялася мжичка в пилину дрібнісіньких краплинок холодного дощу. Враз у раз вдиралися заряди колючих сніжинок. У темряві розпливалися рідкі вогні двох ліхтарів і світловид фар великих закритих фургонів, які виладнилися в один ряд на просторому подвір'ї психлікарні. Адамадзе переступав з ноги на ногу біля однієї з таких машин. Його, як і всіх поліцаїв, яких привезли цієї ночі до психлікарні, не проінформували, навіщо їх підняли серед ночі і що означає очікувана акція. Але внаслідок логічних міркувань, в основі яких був уже набутий досвід, поліцаї здогадувалися, навіщо ті великі фургони, чому операцією керують гестапівські чини, не було для них секретом, що за фашистським орденом євреї, цигани, комуністи, а також невеликовні хворі – зокрема психічні, мусять бути знищені. Одні як вороги націонал-соціалізму, інші як неповноцінні, чи баласт, що даремно хліб переводять. Отже, німці щось надумали зробити з мешканцями психлікарні. Адамадзе нервував. Адже в цій лікарні тримають апостолова, заради зустрічі з яким перетяв океан, поневірявся по Європах, злигався з німцями, Став мало не інвалідом. Витратити зараз апостолова єдину, хоч і дуже тонку ниточку до скарбу, було повним крахом усіх надій. У колишнього князя обертом ішла голова, але поки що він нічого не придумав і мовчки стояв в оточенні. В голові весь час сплахували картини пережитого, що ятрили душу. У Франції його запроторили до табору інтернованих іспанців та добровольців інтернаціональних бригад, хоч він ніякий не іспанець, і менш за все цікавився як генералом Франко, так і демократами. Тільки щасливий випадок вивів його з того табору. А потім Німеччина охоплена шалом звірячого патріотизму Deutschland, Deutschland über alles. Коли німецькі війська увійшли до Парижа, він попросився на службу в армію фюрера. І йому... Колишньому підпоручику Білої добровольчої армії Врангеля і нащадку грузинського князя Адамадзе було виявлено довір'я, порадили почекати якийсь час. Він, звичайно, не знав, що слушний час, про який йому натякнули, це наступний Дрангнах Остин – війна з більшовицькою Росією. Він не був великим політиком чи дипломатом, але інтуїтивно відчував, що раніше чи пізніше це станеться. Бо не повірив у договір між Гітлером і Сталіном. І не помилився. І ось тепер все гинуло. Адамадзе не знаходив собі місця. З кожною хвилиною нервував усе дужче, бо розв'язка невідворотно наближалась, а нічого путнього не придумав. Від хвилювання йому стало жарко, і він уже нічого не помічав навколо. Ні мряки, що висіла над головою, підсвічувана ліхтарями, ні вітру. Не помічав і розплив частих постатей поліцаїв, що так само ниділи біля машин, чекаючи наказів Ауттурмфюрера, який зайшов у приміщення розпорядитися евакуацією. Що робити, що робити, билося в голові Адамадзе. Зараз виведуть їх, разом із іншими запихнуть в машину і апостолова, і повезуть десь там на ліквідацію, можливо, у Бабин Яр, і прощай надія що-небудь довідатися про скарб. На очах у Адамадзи обривалася остання ниточка. Звичайно, від колишнього банкіра багато не довідаєшся. Князь уже це зрозумів. Що взяти з божевільного? Але хто зна, може старий якось і прохопиться потрібним словом. Нікому не відомо, як крутяться жорна у покаліченому млині. Випросити апостолова у гауптштурмфюрера. Попросити відкласти акцію для банкіра. Завдяки рекомендаціям співачки Ауфштрумфюрер Раух прихильно ставиться до нього. Він влаштував його до поліції, куди раніше не брали через кульгавість, і навіть не рядовим, а старшим поліцаєм. Єдине, що зажадав Раух від Адамадзе, позбутися бороди. Борода була пишна, чорна до синєви, з ледь помітними білими іскорками. Колишній князь викохував її у лікарні куди потрапив після падіння з містка, дорожив нею. Але що зробиш, коли треба? Гауптштурмфюрер не любив борід. Вони завжди нагадували йому про партизанів лісовиків. Проте як пояснити таке прохання? Адамадзе кляв себе, що не здогадався від яким-небудь приводом раніше забрати апостола з лікарні. Чорт з ним посадив би в хаті, доглядав би і дивись, витяг би з нього, що треба. Але хто міг подумати, що така акція відбудеться так швидко і так несподівано? Сказати галпштурмфюреру, що це мій тесть, гарячково міркував Адамадзе? Ні, вирішив він, не допоможе. Відкритися Рауху і поділити скарб? Неможливо, забере все і застрелить. Ні, не знищить, принаймні попервах. Йому потрібен буде зацікавлений помічник. А потім усе одно кінець. Від Гаупт-Штрумфюрера нікуди не втечеш, не сховаєшся. А накладати головою не варто, навіть заради мільйонів. Що ж робити? Цілком вірогідно, що Раух такий фанатик нації, який відмовиться від власного щастя на користь Гаймат і Гітлера. Тоді він офіційно організує розшуки, сподіваючись в разі удачі на ще один хрест і підвищення по службі. А він, Адамадзе, залишиться ні при тих, ні при сих, і мовчатиме, бо як тільки розкриє рота, той самий Раух негайно його знищить. Що ж робити? Побачивши, що з лікарні, з троєм, покрикуючи, есесівці уже виводять першу партію хворих у лікарняних халатах, що загуркатівши мотором один із фургонів під'їхав впритул до ганку, щоб хворі прямо з дверей лізли в нього, Адамадзе зовсім розгубився. Він кинувся до фургона, хоч місце його було біля брами і машин, і почав зазирати в обличчя хворих, які покірно, навіть поспіхом, залізали у черево фургона, куди не проникав пронизливий вітер, і тому там було трохи тепліше, ніж на дворі. Апостолова серед них не побачив. Та ось від'їхав перший фургон посупаючись місцем біля ганку наступному. Друга машина, третя – усе відбувалося швидко, чітко, тихо. Навіть буйні хворі у гамівних сорочках із зав'язаними ззаду рукавами не дуже огризалися. І нарешті Адамазе спочатку більше інтуїтивно відчув, ніж побачив, що до чергового фургона залазить колишній банкір. Не тямлячи, що робить, будь-що буде, він кинувся до приступки, на яку вже піднявся апостоло, збираючись гулькнути у затишок фургона, і стягнув його вниз. Посадка затрималася. Век! загорлав на адамат Заесесіввець, що стежив за посадкою, але в цей момент із сусідніх дверей разом з лікарями вийшов гавштумфюре Раух і наблизився до машини. Він теж спочатку не втямив, що відбувається, чому поліцай витягає з юрби божевільного замість того, щоб заштовхнути його у фургон. Адамадзе виструнчився перед Раухом. «Герр Галпстумфюрер! Це банкір!» – показуючи на апостолова, вазебельхотів він ламаною німецькою мовою. «Розумієте, банкір, діаманти, золото, сапфіри, долари, стерлінги, марки!» Раух підозріло глянув на Адамадзе. Певно, у нього промайнула думка, чи не треба й цього поліцая, який, здається, теж збожеволів, укинути до фургона. Але слова Гольд, діаманти, пробилися до його свідомості. Він змахнув рукою есезівцю біля машини, продовжуйте посадку, а сам, освітивши апостолова потужним ліхтарем, пильно подивився на невисокого ходорлявого дідка, що тремтів від холоду у своїй тоненькій лікарняній піжамі. О, банкір! перепитав Раух Адамадзе. «Так, гер Гауптштурмфюрер, він має скарб?» Раух наказав Адамадзе відійти від фургона, ведучи за собою Апостолова. Той рушив за гестапівцем. «Ну?» – грізно спитав поліцай Раух, відійшовши подалі від тих, хто міг почути їхню розмову. Гер Гауптштурмфюрер, цей чоловік після революції сховав значні скарби». Він був керуючим Великого банку у Харкові і рятував цінності від більшовиків. І знає місце тільки він. «Хе-хе!» – пхенькнув Раух. «Що може знати божевільний?» «Я сподіваюся розговорити його. А якщо він зараз піде?» – Адамадзе затримався, підбираючи слово «за наказом». Гм. хмукнув гестапівець. «Зрештою, це ніколи не пізно. А звідки ти знаєш про це?» «Я був знайомий з ним ще у громадянську війну в Росії. Я дружив з його дочкою Клавою, точніше, був її нареченим, отже, законний спадкоємець». «Законний навряд», – посміхнувся Раух, «але оскільки більше спадкоємців немає, будемо так вважати». «Отже, де скарб?» «Кажи швидше, мені ніколи». «Цього я точно не знаю. Маю деякі плани, але їх треба уточнити». «Я сподіваюся і на нього», – кивнув на Апостолова, що мовчки видирався з міцної руки старшого поліцая. Гаупт-штурмфюрер гукнув у ніч, і до нього підбіг водій у формі солдата СС. «Обог до мене», – сказав Раух, кивнувши на Адамадзе і Апостолова, – «у вартівню». Солдат повів їх до машини гаупт Адамадзе впихнув хворого у легкову БМВ, сів поруч, і автомобіль покутився до центру міста. Їм навздогін гарчали мотори фургонів, що виїжджали з подвір'я лікарні. Останнє, що Адамадзе почув, коли сідав у БМВ, був різкий вигук Аупструмфюрера. І персонал теж. Вони такі ж, як і їхні пацієнти. Перед очі ніби став головний лікар з його пташиним обличчям і гострим підозріливим поглядом. Майнула думка, що народилася у душі, Вдячній цієї хвилини до Рауха, Фюрер завжди має рацію. Галтштурмфюрер, повернувшись у гестапо, не відразу зайнявся Адамадзе і Апостоловим. Певно, у нього були більш нагальні справи. Князь не знав, що думати, замкнений на кілька годин разом із божевільним. Що може вигадати витончений садистський розум гестапівця, передбачити він не міг. Та ось класнув замок у камері і мовчазний солдат коротким рухом правиці наказав іти за ним. Ком? Коридором, яким вони йшли до кабінету Рауха, на зустріч рухалось двоє. Попереду, похитуючись, якийсь закривавлений чоловік, за ним чорний солдат. При їхньому наближенні конвоїр зупинив побитого і штовхнув його лицем до стінки. Адамадзе зрозумів, що це допитували якогось підпільника чи партизана. Останнім часом, немов прокинувшись від шоку, у місті заворушилися підпільні групи, з'явилися на базарах у кошиках покупців, закличні листівки про опір окупантам, ліпилися і на мокрих стовпах, на стінах будинків, почалися пожежі на залізниці, в майстернях, з Берліна наказали негайно покінчити з цим. Гестапо лютувало, перепадало й поліції, яка з ніг збилася, шукаючи по місту листонож, виявляючи саботажників. Самого Адамадзе ці справи не хвилювали. Звичайно, стовбичити холодними чорними ночами десь на посту, чи патрулювати вулицями, проводити облави, чекаючи кулю з-за рогу, було не дуже приємно. Але він сприймав ці тяготи і небезпеку як видатки великої мети заради якої переплив океан і, ризикуючи життям, протюпав через вогнений фронт аж сюди, до Києва. Його цікавив тільки апостолівський скарб, притягував як магнітом. Він забрав усі його думки, вважався і вдень, і вночі розсипами сліпучих камінців, золотих монет і раритетів, з яких кожен може забезпечити після війни розкішне життя. Все інше Адамат заробив із службового обов'язку – з прямого наказу начальства. Уже розчарувавшись в ідеях, які колись привели юнкера у біле військо визволителів Росії і впродовж багатьох років наповнювали його життя якимось змістом. Щось похитнулося в ньому після сільської лікарні, де він вперше побачив простих людей, катованих війною. Викликали відразу і нелюдські акції гестапо, в яких і він мусив брати участь, силуючи себе ні про що не задумуватися. Проходячи у коридорі повскаліченого чоловіка, Адамадзе опустив погляд і пришвидшив крок. Конвоїр зупинив його і апостолова перед вузькими дверима якогось кабінету і постукав. Потім проштовхнув їх у кімнату і, клацнувши каблуками, виструнчився. Раух стояв серед кабінету, збуджений, розхристаний, із страдницьким виразом на обличчі і лівою рукою погладжуючи свою правицю. Не стримався, донор ветер, пробурчав сам до себе, томуючи біль. «Фанатичний бандит», – кинув Дамадзе. «Тепер хто зна, скільки болітиме? Не люблю бруднити об їх руки, є для цього у мене фахівці. А тут не витримав». «Та нічого, підвал ту свиню ще чекає». Біль у руці потроху вщухав, і гауптштурмфюрер, пильно глянувши на Апостолова, звернувся до Адамадзе. — Ви його пробували розпитати, поки були разом. Він якось реагує на ваші слова? — Я сподіваюся, ви, князю, не образилися, що довелося потримати трохи вас в ізоляції, — раптом додав Раух. — Наша таємниця не повинна розповзатися. Адамадзе кивнув. Здається, Гауптштурмфюрер теж захопився ідеєю пошукати скарб банкіра і збирається, незважаючи на різницю становища, поводитися із старшим поліцаєм, як з ривнею. Розмовляв, розпитував, але поки що безрезультатно. Як кремінь. Але, я думаю, розколимо цей камінець. Адамадзе вирішив, що Курту не треба знати про його самостійні відвідини в цих лікарні. Цей діамант Ледве помітно посміхнувся Раух. Хоч він сам мало схожий на коштовний камінь. Я вже радився з лікарем, продовжив Раух, і потягся за цигарками. Він відкрив коробку перед Адамадзе. Сильний стрес може допомогти. Донор ветер, тільки в серце у нього не підвело. Кивнув на апостолова, який байдуже стояв у кутку. Там, де його поставив Адамадзе, легенько похитуючись, мов зображаючи собою маятник, блаженно посміхаючись. Гауп штурмфюрир підвівся з крісла, вийшов зі столу і наближився до апостолова. Де твої гроші? Де закопав? гаркнув він в обличчя хворому. Ти розумієш німецьку? Той щось залепетав, забурмотів, захехекав і став бризкати слиною. Гавп стояв близько і кілька крапель втрапили на розстебнутий мундир. У швайни гунд! скипів Раух. Мовчиш? Ну, та я тебе все витягну, у мене порозумнішаєш і все згадаєш. У нас тут не таке згадували. Ходімо з ним униз», – запросив Адамадзе. Вони спускалися сходами, і Адамадзе, підтримуючи під руку Апостолова, який покірно ступав з сходинками, розповідав Фюреру. «Пам'ятаю, у нас у двадцятих, коли стояли в Криму на сиващі, бувало по груди у нелі воді, Мій приятель, підпоручик Самофалов, підчупив малярію. Розумієте, болото, камарня. Через кожні два-три дні підпоручика як на замовлення трусило, та так, що підлітав до стелі землянки. Ніяке лікування не допомагало. Правда, і ліків, хініну або що, не було. І от наш родний фельдшер якось сказав, спробую, тільки помістіть його на ніч в окрему землянку. Жили ми тісно, по п'ять-шість офіцерів в одній. Так і зробили. Серед ночі, коли самофалов міцно спав, Фельдшер ускочив в його землянку і в темноті, що сили, почав пиріщити його рушником. Очманілий підпоручик схопився і став кричати, після чого вибіг із землянки. Вранці йому все розповіли. Він трохи не пристрелив Фельдшера, але диво, Пропахниця зникла, як не було. Феджер пояснив, лікувати хворобу треба тим самим, що її викликало. У пана-підпоручика малярія так міцно засіла тому, що з'явилася тут на севаші, в обстановці страху, який викликають червоні, що стоять навпроти, по той бік протоки. Через те і лікувати її треба було раптовим стресом, або точніше шоком. До речі, так мені пояснював і лікар із психічки. От-от, – погодився Гауптштурмфюрер, – ви підтверджуєте мою ідею. Хоч я не знаю, де і коли таке трапилося з вашим апостоловим, але гадаю, страху він набрався, коли більшовики узяли його за шкірки. Тим часом усі троє спустилися у довгий коридор, перетятий залізною решіткою, за якою стояв солдат. Побачивши Гауптштурмфюрера, той очинив дверцята, і вони пішли повз анфіладу глухих залізних дверей. У далекому кінці коридора теж маячив вартовий, який витягся струнко, коли раух минав його. З за крайніх залізних дверей долітав чийсь стогін, потім зірвався жіночий крик і підстреленою чайкою забився у тісному підземеллі. Партизанин, сказав гавцурмфюрир, комуністка, уперта відьма, та мої хлопці знають справу. Вони повернули у відгалудження коридора, яке раптово відкрилося їхнім очам. Ще кілька десятків кроків, і Раух сказав «Тир». Він штовхнув двері, і всі опинилися у довгому приміщенні з низькою стелею, бар'єром і мішенями на далекій стіні, які являли собою начерки людських постатей у формі солдат і офіцерів Червоної армії. Раух відвів апостола до стіни, сам повернувся до бар'єра і витяг пістолет. «Зараз пощіплимо йому нерви, може й мозок стане на своє місце». Він прицілився у старого. «Маленький вогняний німб навколо голови», – кинув до Адамадзе, – «яку справжнього апостола?» «Гераух ви можете вбити!» «Я влучаю у підкинуту вгору марку», – пихато відповів гаупт штурмфюрер, – «не турбуйся». «Тільки полякаємо!» Кілька пострілів, які пролунали серед глухих стін, здалися громами. Апостол закричав і упав на бетонну долівку. Адамадзе і Раух підбігли до нього. «Ах, Донер Веттер!» – вигукнув штурмбанфюрер. «Трохи схибив! Рука!» Він знову як у кабінеті потер лівою правицю. Усе через ту партизанську свиню. Тим часом Адамадзе витяг хусточку і тувив її до вуха старого, з якого юшила кров. «Хм, кілька міліметрів!» сердито промовив Раух. «Такого зі мною ще не було. Підніміть його!» Дідок був важкий. Адамадзе ледве зіп'яв його на ноги. «Де діаманти? Золото? Гроші? Де сховав? Кажи!» І Раух виразно помахав перед носом старого парабелумом. На апостола це не справило враження. Він тихо стогнав, Дивився на гаупт штурмфюрера жальним поглядом і зацьковано посміхався. «Золото!» – закричав Раух. – «Де сховав?» – «Донерветер!» – «Застрелю!» – «Адамадзе, перекладіть!» Гер втрутився той, продовжуючи тримати просяклий кров'ю носовичок біля вуха старого. На нього, здається, нічого не вплинуло. А я дещо згадав. Адамадзе таки згадав, що сп'янілий гущак щось бурмотів що щастя чекає його у вербівці. Чи не в цьому ключ? Чи не в цій назві розгадка? Гераух, дайте, будь ласка, і ваш носовичок. Це й уже весь у крові. Подумати тільки, вухо має відро крові. Пане Апостолов звернувся до зніченого старого. Павле Амбросійовичу, пам'ятаєте вербівку? Вербівка, так? Вербівка. Ви там залишили гроші. Поїдемо у вербівку, добре? Вербівка, заплакав апостолом. Вербівка, гроші, не бийте мене. Я апостол, тринадцятий. Не бийте мене, я боюсь, мені боляче. У бурмотінні крізь сльози Адамат розібрав слова. Моя Вербівка, моя. О, ах, ох, ти сатана, сатана. Ні чорта ми від нього не доб'ємося, махнув рукою Раух. Здавалося, він починав розчаровуватися. У планах князя Адамадзе розумів, що цього ніяк не можна допустити. Не думаю, гер Гауптштурмфюрере, заперечив він, адже вербівку апостолов пам'ятає, і слово гроші пробивається до його розуму. Гадаю, треба шукати ту вербівку. Вербівку перекривив Адамадзе Гауптштурмфюрер. Скільки тих вербівок на цій клятій землі? «Це все одно, що тицяти пальцем у небо. Але я дам вам карту. Найдетальнішу, дуже точну, складену у нашому генеральному штабі. З лупою в руках вишукайте мені усі ці трикляті вербівки по всій Харківщині і Полтавщині. Боюсь тільки, що і це нічого не дасть. А де саме у тій вербівці, у якій точці? На землі за 20 років не буде жодних слідів» хіба що усі ліси перекопувати навколо усіх вербівок. Це зробимо ще спробу. Доведеться возити із собою цього ідіота, щоб, може, на місці йому щось прояснилося. Протягом дня капітанові Андрійку і лейтенантові Задорожному вдалося побувати у двох заводських клубах і палаці харчовиків на Подолі, де співала Людмила Гальчинська. Поговорити з людьми, що знали її, так швидко за один день об'їхати всі ці заклади у різних районах міста вони змогли, бо до обіду користувалися службовою машиною. Проте, підсумовуючи робочий день, капітан був явно незадоволений і картав себе. Адже знав, що короткими набігами вони з лейтенантом нічого до ладу не з'ясують, не знайдуть співрозуміння з людьми, яке виникає тільки при неквапливій, довірливій бесіді. На другий день оперативникам залишилося познайомитися з хористами-залізничниками і, як вирішив капітан, ще раз заглянути у клуби, зупиняючись у кожному з них не на годину, півтори, а якщо треба буде, присвятити повторній зустрічі ще й третій і четвертий день, поки не переконаються, що серед друзів і співробітників Людмили Гальчинської і справді немає людини, прізвище або ім'я якої починається з літери «С». Щоб не дублювати один одного, капітан наказав задорожному поїхати у клуб радіозаводу, а сам знову гайнув на поділ до Палацу культури харчовиків. Вистрибнувши з трамвая разом із Юрбою на Контрактовій площі, капітан попрямував до вузької вулички, над якою нависав у 3-4 поверхи заввишки «Моноліт Палацу культури». Це вогнище мистецтво було не лише пристанищем для самодіяльних колективів, різних гуртків, але й завдяки своїй просторій залі справжнім театром у густонаселеному районі. Театральні колективи і київські, і заїжджі не раз виступали тут. борвисті афіші фестивалів часто прикрашали його фасад і притягували гостей з усього міста. Андрійко не відразу підійшов до палацу. Охопивши одним поглядом з протилежного боку старої, типово подільської низенької вулиці, розсяцьковану афішами масивну будову, що громадилася на розі двох вуличок, він прочитав прізвища постановників, диригентів, акторів і все, що, звичайно, публікується на театральних афішах. Якийсь час Андрійко, не поспішаючи всередину, топтався перед будинком. Прагнув зрозуміти чому саме сюди прийшов вдруге, що тягло його, чим викликане невдоволення учорашніми відвідинами палацу. Міркував він про речі зовсім елементарні, як для досвідченого детектива, до речі, які, здавалося, задовгу практику, всоталися в його кров, в його мозок і автоматично визначали поведінку. Міркував про те, що найчастіше, тільки серйозна обставина освітлює цілу подію – і визначає напрям розшуку числідства. Але іноді цю роль бере на себе якийсь зовсім незначний факт, фактик, дрібниця, на яку спочатку не звертають уваги, бо вкрай мізерною і випадковою вона, здається. І тільки згодом, при уважному розгляді, ця дрібниця стає важливою, ключовою і веде до розгадки таємниці. Тоді ж ця важлива дрібниця в історії вбивства Гальчинської – Міркуючи так, капітан зрозумів, чому сам відчуває незадоволення своєю роботою. Строки розшуку закінчуються, а він навіть при допомозі слідчого співака і досі не знайшов цієї важливої дрібниці. Дрібничок навколо справи зібралося багато, але яка з них справді важлива, вирішальна? Певно, надія знайти її при повторному відвіданні Палацу культури, найбільшому із закладів мистецтва, де довгий час працювала покійна Гальчинська, привела його знову сюди. Хор неважко було розшукати. Ішла репетиція і злагоджений спів долітав у фоє. Минувши чергову біля входу, капітан пройшов вглиб приміщення до зали глядачів. Та ось спів, немов відтятий ножем, обірвався. У коридор долетіло сухе постукування диригентської палички і сердитий роздратований чоловічий голос. Капітан тихо відчинив двері, легенько ступаючи проник до зали і сів у перше від дверей крісло. Його появу помітили на сцені, і не тільки хористи, які стояли до нього лицем у три ряди. Спереду жінки, вгорі чоловіки. Дерген теж овернувся на капітана, дивуючись, яку справу має до нього офіцер міліції. Але оскільки Андрійко не поврухнувся, повернувся до своїх справ. Застукав паличкою по піпітру ще дужче, ніж раніше, ще сердитіше. Він ще кілька секунд не піднімав палички, не подавав знака хору, мовби давав змогу капітанові все-таки підійти і пояснити причину своєї появи. Їсть не зреагував і на це німе запрошення. Диригент ще затримався, певно міркуючи, чи не попросити із зали сторонню людину, який нема чого сидіти на репетиції. І, вирішивши, що зв'язуватись з міліцією нижчої гідності, змахнув паличкою і на всю залу під самісіньку стелю знову спурхнув могутній хор голосів. Капітан Андрійко із задоволенням слухав спів. Він розчулився, коли заспівали його улюблену «Закувала та сива дозуля. Коли зарокотали баси, віддався приємному полону і відчув, що й сам не проти підспівати. Упіймавши себе на цьому, відчувши, що пісня розмагнічує, а він прийшов не на концерт у справах, Андрійко почав уважно вглядатися в обличчя хористів. Декого він упізнавав, хоч і сидів далеченько від сцени, капітан був далекозорий, кількох співаків бачив вперше, так само, як і диригента, спина якого плавно здригалася, особливо, коли музиканта ухоплювало піднесення. Подумалося, що вдруге прийшов він до палацу недаремно, що саме ці люди, яких побачив вперше, підкажуть, хто такий Ес і де його шукати. Адже сотні людей може не знати того, хто потрібен, а сто перший згадає і цим виправдає втрачений час на розмову з цілою сотнею. Найбільше чомусь цікавив диригент. Невисокий, досить огрядний, чим здивував капітана – він досі зустрічав хормейстерів тільки сухорлявих, і знаючи, як багато енергії втрачає диригент на репетиціях і на концертах, вважав, що гладкими, як би і хотіли, вони не бувають. А цей невисокий чоловік за пультом скидався на добре відгодованого котика з дуже плавними рухами рук, яким округло похитуючись він допомагав усім тілом. І якби капітан раптом побачив, що ззаду у диригента втакт ворушиться пухнастий хвостик, то навряд чи здивувався б. Коли хормейстер оголосив перерву, і співаки посипалися зі сцени як горох, Андрійко підвівся і попрямував до нього. «Ні-ні», – здивовано відповів на запитання капітана диригент, – «ніякої Гальчинської не знав. У мене не співала. Можливо, раніше я тут недавно». А щодо «Ес», – він знезав плечима, – «чути не чув такого». Капітан дивився у округлі немов по виті очі хормейстера і повірив йому. Спитав дозволу поговорити з кількома співаками, Але очі котика раптом зблиснули, і з м'яких подушечок виступили гострі кихтики. – Тільки після репетиції, – жорстко відповів він, – не зривайте мені роботи. Зрештою, якщо вас цікавить тільки цей С чи співачка, яка колись тут працювала, спитайте враз усіх, весь хор. Це не затримає нас. А коли у вас закінчиться репетиція? Приблизно через годину. Гаразд, я повернуся, сказав Андрійко і вийшов у фойє. Він поблукав по фойє, потім спитав чергову, як пройти до директора, і незабаром сидів перед сумним чоловіком, що жалібним голосом з безнадійними нотками у ньому просив у якогось начальства грошову дотацію. Директор поклав трубку і таким самим безнадійним голосом спитав капітана, що йому треба. Остап Володимирович в який уже раз почав свої розпити, від яких його самого вже нудило. Сумний, бідний на гроші, директор пожвавився, згадавши Людмилу Гальчинську, поохкав, Довідавшись про її загибель, але про співробітника на літеру «С» нічого не міг сказати. Він натиснув кнопку десь під столом, і до кабінету увійшов високий, як жердина, худючий з тонкими синюватими губами, на щелині рота, літній чоловік. Рукави піджука його були акуратно закриті синіми сатиновими нарукавниками. «Ох!» – зустрів його, безпорадно розвівши руками директор. «Не дають!» Погано, резумував чоловік, не виліземо. Це наш бухгалтер, відрекомендував того директор. Може, він когось знає. Він тут із дня народження. Ви пам'ятаєте співачку Гальчинську? звернувся директор до бухгалтера. Гальчинську? Людмилу Йосипівну? А як же? Знав, знав. Гарний голос, симпатична, хоч і немолода жінка. Співала і в хорі, і солісткою. Але це було давно. — З ким вона дружила? — вкинув капітан. — Мені важко сказати. — А працює у вас чоловік, ім'я або прізвище якого на літеру «С»? Або жінка? Бухгалтер здивовано глипнув очима на Андрійка. Мовляв, що за дивне запитання. Охитав головою. — Ні, таких немає. Дивився на капітана з підозрою. Мовляв, щось тут не так. У нього майнула думка, чи не провокація це ОБХС, і міліція, щоб приховати свої справжні наміри, починає із цього місячного С. Проте, будучи людиною практичною, він відразу розміркував, що ОБХС не потрібен такий камуфляж, і спитав Андрійка. — Пробачте, товаришу капітане, ви не з ОБХС. Якщо так, ходімте до мене в бухгалтерію і питайте прямо, що вас цікавить. У нас все в ажурі. Капітан посміхнувся. Ні, я вже сказав директорові. Карний розшук. З цими словами Остап Володимирович підвівся. Почекаю, поки скінчить репетицію хур, а тим часом огляну вашу галерею. Директор кивнув, і Андрійко покинув кабінет, залишивши там пригнічених фінансовими труднощами керівників Палацу культури. До галереї акторів і рекламної виставки капітан не дійшов. Він поблукав службовими коридорами, зазирнув у гримерську, прийшов на сцену, послухав звідти хор, потім повернувся назад і натрапив на комірчину, яка виявилася складом старих нерозвішених афіш. Пан Випадок не раз руйнував і підносив людські долі і королівства, рятував від смерті і накидав зашморг на шию. Пан Випадок має свої закономірності – але завжди з'являється несподівано. Він владарює непомітно, але щоразу, коли виникає перед нами, ми переконуємось у його неминучості. І коли терпляча праця стийщика не дає наслідків або заводить його у тупик, то тільки випадок може стати порятунком. Капітан торкнув вимикач, і сліпуче світло заляло комірку, повну афіш, що лежали стосами. «Економісти», – сердито подумав Андрійко, – «нащо таке сильне світло у коморі? А ці стоси афіш? Хоч би здали нам окулатуру? На таких господарів паперу в Україні не настарчиш». Хор ще рокотав зі спиною, час у капітана був, і він став розглядати афіші. Постановки, концерти, програми, склад труп, диригенти і режисери – Усе було позначено на них різними за величиною літерами, згідно розмірів слави, відміряної точно за допомогою шрифтів. Народні, заслужені, лауреати і просто виконавці, прізвища яких можна було прочитати, тільки добре придивившись. Андрійко витяг з одного більш-менш акуратного стосика барвисту афішу. На ній крупними літерами було написано слово «концерт». І нижче, після переліку програмних творів, теж немалими літерами прізвище диригента – Громославов. Цей невеликий стосик афіш був друкарським браком. Прізвище Громославов надруковане не в суціль, а розірвано – громо, і трохи поодаль – Славов. Певно тому ці афіші і опинилися у комірці. Андрійка раптом немов громовиця вдарила – він не відразу збагнув, чому йому стало жарко, аж Піт виступив. Немов хто підказав, проспівав «Славов! Славов!». Він вискочив із комірчини, із складеною афішею в руках і швидким кроком попрямував до бухгалтерії. Коли відчинив двері, сухорлявий головний бухгалтер підняв від паперів погляд, в якому світилося «Я ж знав, що ви забухаєтеся, навіщо було дурити?». Ви знаєте цього диригента? спитав капітан, розгортаючи афішу. Громославова. Звичайно, відповів бухгалтер, знову дивуючись запитанням міліціонера, я тут давно працюю. Його сьогодні немає? Його давно немає, більше двох років. Тобто як? Він звільнився. Зараз скажу точно, якщо вас цікавить, додав бухгалтер і витяг з відчиненої шафи зброшуровану папку. «Славов, Славов!» – повторював він, шукаючи потрібну графу. «Останній раз у відомості» – він провів пальцем по довгому рядку на папері – «одержав гроші». «Так, рівно два роки тому». «Чому ви кажете «Славов»?» «А так, за паспортом. У фінансових документах завжди пишеться прізвище «за паспортом», а не театральне». «Ах, так ви, здається, і питали на «С», як я не здогадався». Громославов – це його сценічний псевдонім. Ми його так і називали, а вже, звичайно, коли йшлося про гроші, тоді за паспортом. У вас збереглася його адреса? А я вже у нас у всьому ажур. Він ще покопався в паперах. Це в районі Львівської площі, зараз точно скажу. Андрійкові не терпілося, але він стримував себе, не виказуючи хвилювання, і навіть не дорікнув бухгалтерові за його промах. Узявши папірець, на якому акуратний бухгалтер рівним почерком виписав адресу Славова, він навіть не подякувавши, поспішив до виходу. Більше ні з ким розмовляти в палаці не було потреби. Дорогою він гарячково обмірковував новину «Славов, Славов, Славов» билося в голові. «Славне діло виходить», – дозволив собі скаламбурити зраділий капітан. «Може, й справді той, кого шукають?» Адже бухгалтер сказав, що працював цей громославов разом з Людмилою Гальчинською в один і той же самий час. Він хормейстером, вона співала в хорі і виступала із сольними номерами. Обійшовши Львівську площу і не знайшовши вулицю, написану бухгалтером, капітан рушив до художнього інституту. І тут, так би мовити, у тилу старовинної міської площі знайшов невеличкий тупиковий провулок. Із неошатними маленькими будиночками на один-два поверхи. Ці будинки стояли на горбкуватій поверхні над глибоким яром гончарівки. На одному з них Андрійко побачив потрібний йому номер, яскраво написаний на одній металевій табличці, що своїм свіжим виглядом різко контрастувала з вогкою облетілою стіною занехаєного будинку. З хвилювання він постукав у двері потрібної йому квартири. Раз, двічі. Нарешті зо дверей обізвалися. «Хто там?» «Тут живе Славо Віктор Іванович», – так само через двері спитав капітан. «Віктора Івановича Славова давно вже тут немає. Він переїхав». «Куди?» «У Севастополь. Він з нами помінявся», – відповів тоненький голос. «Може, ви відчините?» «Ні, мами немає, а я не відчиню». Андрійко не хотів називатися міліцією і наполягати. «Добре», – сказав він. «А де ви жили у Севастополі? Ваша адреса?» «Нахімовська, 6, 2». Капітан повернувся і збентежений вийшов на вулицю. У цьому домі йому більше нічого не було потрібно. Тим більше, що здається, він знову ухопився не за ту ниточку. Адамадзе три дні вивчав німецьку двоверст. Що йому дав гаупт Він намучився із нею, і з апостолевим, якого мусив ховати у себе, доглядати його, прибирати за ним. За ці дні кімната князя просякла такими пахощами, що хоч носа затуляй, і Адамадзе, обмиваючи старого, люто цього колишнього банкіра, який однак нічого не тямив, і у відповідь на грізні окрики і стусани старшого поліцая тільки блаженно посміхався. Адамадзе одержав дозвіл не ходити тим часом на службу і зранку до вечора никав по карті, розмірковуючи, біля якої вербівки з тих кількох, які він знайшов, міг сховати цінності харківський банкір. Його завдання ускладнювалось ще й тим, що Гущак, п'яно посміхаючись, сказав колись, що крім нього ніхто не знайде скарб. Бо обдурюючи своїх спільників, він викопив дві схованки на сотні кілометрів одна від одної, і яка з них справжня, ніхто не знає. Адамадзе нервував. Від його кмітливості і від цього клятого банкіра все залежить – багатство і навіть життя. Вони домовилися з Раухом, що знайдений скарб поділять на двох. Але Адамадзе розумів, якщо не буде чого ділити – Гауптштурмфюрер просто пристрелить його, а якщо знайдуть, тим більше, становище було безвихідним, і Адамадзе вирішив при будь-яких результатах пошуку у слушну хвилину відірватися від Гауптштурмфюрера і втекти. Цей вузол не розв'язувався, його годилося лише розрубати. Шукаючи, як він собі казав, ту кляту вербівку, Адамадзе нишпарив по найменших утірцях, позначених на карті. Він оглянув дві сусідні області, Харківську і Полтавську, і кілька разів натикався на знайомі назви, які несподівано вихоплювали з його пам'яті давно забуті спогади дитинства. Під Чугуєвом, в Рогані, він з батьками жив на дачі. Пора перших дитячих вражень, перших ігор, першого відчуття природи і себе в ній. Інша дача на славній річці Уді з рибалкою, нічним, купанням коней. А потім, коли постаршу, перше таємниче романтичне захоплення дівчиною, з якою потім ніколи не зустрівся. Одна картина пройшла з ним через усі роки і, як виявилося тепер, не зникла з пам'яті. Він стоїть на березі Уди світлого літнього ранку, у променях сонця, Купається, виблизькоючи ріка. Шипочуться під ранковим вітром невисокі комиші, кущі киверболозу. Він дивиться на ріку, радіє своїй молодості, силі, яку відчуває в собі. Вона нуртує і рветься в бій. Він був щасливий. Життя було прекрасне. Попереду навчання у юнкерському училищі, а далі подвиги, слава. І раптом він завмер. Його погляд зупинився на незнайомій дівчині на протилежному березі, яка вийшла з гарного різьбільного котеджу і наблизилась до води. Вона стояла, осяяна ранковим сонцем, гарна і недосяжна, як мрія, і посміхалася. Юнкер відчув, як шалено застукотіло його серце, як гаряче заструменіло у жилах кров, вдарило в лице, як опалило його незнаним жаром. Це була вона. Йому здалося, що й посміхається це неземне ефірне створіння не кудись у простір, а до нього. Він навіть заплющився на мить, щоб затримати видіння. А коли відкрив очі, дівчина тихо, наче не торкаючись землі, йшла стежкою назад до своєї дачі. І він дав собі слово, що знайде її. Чому він так і не знайшов її, що завадило, чому вона так і залишилася для нього тільки спогадом, Адамадзе не знав. Зате річка Уда навіки стала рікою його любові, рікою його мрії, найдорожчою рікою у світі, від самої назви якої у нього зринали далекі картини і солодко щеміло серце. Як дивно пишеться по-німецькому ця назва – Уда, але від того вона не втрачає своєї привабливості. «Уда завжди уда». Адамадзе відігнав непотрібний спогад і знову став нишпорити по карті. Сьогодні рідна річка не вписує в його долю нової сторінки. Він мусить знайти ту єдину кляту вербівку, яка переламала його життя. Знайти на Харківщині, або на Полтавщині, зрозуміти логіку банкіра Апостолова, і отамана анархістської банди, які у далекі роки Вибирали місце для скарбу і шляхи до нього. А тим часом Адамадзе усе натикався на знайомі назви Мерефа, Люботин, Ков'яги, які бджолиним роєм вилися навколо нього. Ось іще одна така Васищева. І треба ж було це запам'ятати перший гріх і перша огида до себе, перша темна пляма на його юній душі. Від залізниці до села. По стемнілій ґрунтовій дорозі його вів юнкер Вовченко. Втім, зараз Адамадзе не певен, чи справді таке прізвище було у його старшого товариша. Той обіцяв Неофіту неземні блаженства у глухому селі. Юний князь йшов за ним як прив'язаний, у всю дорогу хвилювався, рвався вперед, стишував калатання серця і раз у раз питав товариша «Скоро вже?» Його нудило від хвилювання». Він знав, на що йшов. Він прагнув і водночас боявся, не тягли би тягливо на страту. Від тієї історії у пам'яті Адамадзе залишилися тільки клапті спогадів, якась напівтака.